Hej och välkomna allesammans till ett nytt avsnitt av veckan med Petri Krim. Igår så släppte vi ett kort extrainsatt nyhetsavsnitt med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. Där vi gick igenom lite juridiska aspekter av krigslagar till exempel men också internationell lag kan påverka händelseutvecklingen. Men också vad det kan få för konsekvenser längre fram. Därför pratar vi inte om inte upp Ukraina idag utan det är istället ett avsnitt med flera andra stora nyheter från veckan som har gått. Och vi börjar i Södertälje där en man hittades skottskadad i en bil vid 17 tiden i tisdag den 22 februari. Han fördes till sjukhus men dog och det pågår en förundersökning om mord. Det är också flera personer som ska ha hämtats till förhör. Men när vi spelar in det här så är det ännu ingen som har blivit gripen och delgivit misstanke. Mannen som dog, han var i 25-årsåldern och hemhörande i Södertälje. Han var tidigare dömd för brott och ska enligt polis-PM från hösten 2020 blivit regelbundet kontrollerad med personer som då bedömts ingå i Södertälje. Och en detalj som det rapporterats om det är att när mannen sköts sig ihjäl då satt han i en bil som var registrerad på en lokalpolitiker i Södertälje. Kvinnan som är 40 40-årsåldern berättar för Länstidningen i Södertälje att hon inte hade någon aning om hans kopplingar till en kriminell gruppering och att hon känt honom sedan han var liten. Den här bilen den var registrerad på henne men ägdes tillsammans med mannen enligt vad hon säger till LT och enligt politiken så var den här Bilen också på väg att säljas. Mm. Mannen skulle träffa en köpare dagen efter att han blev skjuten. Två kvinnor försvann nyligen. Den ena hör hemma i Grästorp i Västergötland och den andra i Bromma norr om Stockholm. I båda fallen så misstänker polisen att det ligger brott bakom. Kvinnan i Grästorp, hon är grästårn på 9-25 års och under natten till måndag den 14 februari, då är hon i kontakt med en anhörig, säger att hon är på väg hem. Men eh, när vi spelar in det här, då har hon ännu inte kommit hem och ännu inte hittats heller. För organisationen Missing People har varit inkopplade i söket efter kvinnan men hittills då utan att hon har hittats. En man som enligt Expressen är bekant med både kvinnan och hennes familj, han greps i förra veckan och häktades också på sannolika skäl, misstänkt för människorov. Han förneka brott och det han har i sitt belastningsregister sen tidigare det är bara några trafikförseelser. Sen är det ju ytterligare en kvinna som är försvunnen sedan nästan två veckor tillbaka. Vi spelar in det här på torsdag den här veckan. Det handlar om en kvinna i 40-årsåldern i Bromma. Den senaste iakttagelsen av kvinnan innan försvinnandet är en övervakningskamera vid Stora Mossens tunnelbanestation på kvällen lördag den 12 februari. Hon kommer då hem från jobbet. Även i det fallet har man häktats. Han är närstående till kvinnan och han förnekar brott och han är tidigare ostraffad. Jag har varit i kontakt med den åklagare som har den här utredningen och de säger att de försöker kartlägga och hitta kvinnan nu. Bland annat genom att kolla på rörelsemönster via mobiltelefon och så. Man har också efterlyst iakttagelser av en Saab som man tror kan ha varit involverad i hennes bortförande. Vi får se hur det går med båda de här fallen. Nyligen så avslutades förhandlingen med Sohn Tingsrätt om ett mord som skedde i husby i nordvästra Stockholm i slutet av maj förra året. Det var en 28-årig man som blev jagad och beskjuten mitt på eftermiddagen i husby centrum. Flera personer blev vittnen till det som hände och det är ytterligare två personer uppsatta som brottsoffer i stämningsansökan. För de var nära att träffas av skotten beskjutningen även om de inte själva var måltavlor. Man kan ju följa den här skjutningen när man tittar på bilder i förundersökningsprotokollet väldigt detaljerat för det är övervakningskameror som kan visa varje steg egentligen i den här processen. Och totalt är det fyra personer som åtalats i det här. En 21-åring och så tre 18-åringar, så det är rätt unga personer. De har åtalats för det här mordet och enligt åklagaren var det två av dem som sköt mm. medan de andra två höll koll på offret och förmedlade den här informationen till skyttarna. Då. Samtliga fyra har förnekat brott och när förhandlingarna avslutades då blev det bara en av de här fyra personerna som blev kvar i häkte. Mm. Och det här skulle ju kunna säga någonting om hur domen kommer bli. Och mord är ett grovt brott, det allvarligaste. Och om misstankarna skulle vara tillräckligt starkt mot samtliga för att döma dem för det här mordet- då borde ju alla fyra sitta kvar i häktet. Vi brukar prata om det här- att när man släpper folk från häktet- så är det lite av en indikation. Liksom. Men vi får se när domen meddelas. Den är tänkt att meddelas den 4 mars. Och det här är ju ett fall som vi med stor sannolikhet- kommer återkomma till. Det här mordet anses ju vara del i konflikterna- som finns mellan kriminella nätverk i Järvaområdet. Järvaområdet. Mm. Och nu till ett lite udda mål vad gäller narkotikabrott som Dagens Juridik har rapporterat om. Det är att ringa narkotikabrott som precis har gjorts i hovrätten som juristvitter nu vill ska överklagas till högsta domstolen. Och det hör ju inte till vanligheterna. Ja, men det som har hänt här det är att en man har åtalats för inga narkotikabrott för att ha testat positivt för THC via ett blodprov. Det innebär alltså att han verkar ha rökt cannabis mm. på något sätt. Han berättar att han hade varit på en fest för att gå ut och ta en cig. Han hade fått en cig av en kompis, rökt upp den, sen mått dåligt och i efterhand tror han att det var så han fick i sig den här narkotiken. Det här låter ju lite grann som en klassisk ursäkt man som tonåring säger till en orolig förälder mm. låter kanske inte som något man kommer undan med i domstol där det då finns ett liksom prov som visar på att det finns THC här i blodet. Ja, för beviskravsmässigt så är det ju ganska lågt för ringa narkotikabrott. Vanligtvis så är det enda beviskravet egentligen att man har ett sånt här positivt besked, men... Tingsrätten i det här fallet gick ju mot det praxiset. Både tings- och hovrätt anser att det inte går att motbevisa den här mannens berättelse. Och därför går det inte att bevisa uppsåt. Den här domen den överklagades ju då till hovrätten och de fastställde domen. Och det fick ju lite reaktioner på jurist-twitter kan man säga. Mm. För om fler kommer liksom försöka luta sig på den här domen- då kommer det att bli en drastisk minskning av fällandomar för inga narkotikabrott. Förra helgen så greps två män i 40-årsåldern på Landvätters flygplats. De är misstänkta för så kallat resande brott. Det handlar om eh, lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning, avseende terroristbrott och annan särskild allvarlig brottslighet. Rena juridiska. Vad betyder det? Det kan man verkligen säga. I det här... Eh... Konkreta fallet så handlar det om att de är misstänkta för att ha planerat och lämnat Sverige för att ansluta sig till IS, alltså islamiska staten. Och de här männen de häktades i veckan även om de förnekar brott och i samband med det så meddelades också ett yppande förbud för alla inblandade. Och det innebär ju att ingen får säga i princip någonting alls om utredningen i nuläget. Vi har pratat med åklagare Henrik Olin på riksenheten för säkerhetsmål, det är ju där sådana här mål hamnar och så är det ju också säkerhetspolisen som jobbar med fallet. Lin vill inte säga så mycket men berättar i alla fall att insatsen och planeringen inför det här gripandet, det har pågått i veckor och till och med månader, det finns i nuläget inga fler misstänkta när man kollar de här männens belastningsregister då är ju den ena mannens belastningsregister helt tomt, den andra är den för skadegörelse inte ett så allvarligt brott ändå mm. enligt Göteborgsposten så hade de anmält sig som utvandrade till Libyen dagen innan de åkte till Landvetter och terrorexperten Magnus Ranstorp han säger till GP att de här männen har funnits på myndigheternas radarskärmar sedan en längre tid tillbaka och eh, så vitt han förstår så har de också varit nere i Syrien tidigare vi får se hur det går med det här fallet- men vi fortsätter följa det. Vi är tillbaka nästa vecka igen- som vanligt med ett långt avsnitt.